Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefül enbiya'i vel mürselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba' Bugünkü mövzumuz Allah'ın adları ve sifatları baresinde olacaq Feslin başlangıcı belədir Məncəhədə şeyən minələsməi və sifati Kim? adlardan və sifətlərdən hər hansı bir şeyi inkar edərsə. Yəni Allahın ad və sıfatlərindən hər hansı bir şeyi inkar edərsə, yəni bunun hükmünədir. Və jehələ dedikdə inkar deməkdir. Yəni inkar edərsə. Və inkar özü də özü özlüyündə iki qismə bölünür. İnkar təkzibün, yəni yalan sahib inkar etmək yalan sayırsan bunu və ona görə inkar edirsən və bu da küfürdür Əgər hər hansı bir şəxs Allahın adını və ya sifətini yalan sayarsa deyirsə ki, məsələn, Allahın əli yoxdur hansı ki Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, onun iki əli var və ya Allah ərşə yüksəldi və inkar edər ki Yox, hər şey yüksəlmədi. Artıq bunu inkar edib yalan sayarsa, küfr etmiş olur. Və bunda heç bir şək şey şübhə yoxdur. Bütün müsəlmanlar bu barədə icma etmişlər. Çünki həmin şəxs peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin, həmçinin Allah subhan təalanın dediklərini inkar etmiş olur. Allah deyir, var, bu isə inkar edir ki, yoxdur. İkinci inkar isə İkinci növü isə yozub inkar etmək. İnkar, təvilin. Təvil edib, yəni yozub, təhrif edib, inkar etmək. Məsələn, mənasını yozur, söz zahiri mənasını yozur, başqa mənaya və inkar edir. Bu isə iki hissəyə bölünür, bu da əgər ərəb dilində onun yozduğu mənaya, yəni həmin sözü, yozluğu mənaya əsas varsa yəni, dilə görə həmin söz bu mənanda verir onda heç də yəni bu küfür deyil yəni, küfür olmaya da bilər küfür olmaya də bilər ikinci növdə odur ki ərəb dinində ümumiyyətlə o sözə aid bir söz olmasın məsələn bunun bir mənası var yüksəldi istəulə mənası yoxdur Ərəb dində elə bir məna vermir bu və bunu yozur ki, istavulə öz hökmə altına aldı yüksəlliyor, öz hökmə altına aldı bu isə, bu cür yozmaq isə yenə kühürdür məsələn, Allah subhanətə alə Quran kəndə buyurur, təcri bi əyyuninə nuhun gəmə gemi haqqında, gəmisi haqqında buyurur ki, nuhun gəmisi gözümüzün qabağında üzüb gedirdi yani, nuhun gözümüzün qarşısında qabağında Allah Subhan Teala gözümüzün qabağında. Lakin gözlər var ki, yəni yer üzündə, yerdə, suda üzüb gedirdi. Göz hara? Yer hara? Su hara? Yer hara? Yəni ərəb göz heç də yer və ya su deyil. Ça bu cür təbvil batildir. Məsələn, Allah Subhan Teala deyir ki, Allahın veliyədəhum <gülüyor> Əli açıqdır. Yəni steyana verir. Və o deyir ki, yozurlar ki, əl iki əlidir əzizə Allahu Taala burada. Yozurlar ki, burada əl göy və yerlər mənasındadır. Baxın, heç ərəb əl göy və yer mənası verirmi? Əlbəttə ki, yox. Və bu cür yozma, inkar edib yazıb inkar etmə, bu cür küfrdür. Və Allahın adları və sifətləri dedikdə Adılar Allah'ın özünü adlandırdığı adlardır. Yani Allah subhanahu teala özüne bu adları veribdir. Sifet dediklerde ise, yani Allah subhanahu teala bu sifete malikdir. Ve olabilir ki Allah subhanahu teala herhangi bir sifete malik olsun, lakin o sifette adı olmasın. Meselən, yükseldi. Allah subhanahu teala göğe yükseldi, istepa. Bu cür sifətə malikdir, yüksəldi. Lakin yüksələn bu cür adı yoxdur. Və Allah subhanətə alə qəzəbləndi kiməsə. Qəzəblənən adı yoxdur. Lakin bu sifətlərə malikdir. Və birinci, Allah subhanətə alənin adları haqqında danışaq. Və Allah subhanətə alənin adları haqqında biz nə deyə bilərik? da bunları bir-bir qeyd edək. Və birinci, Allah subhanətə alənin adları həm Allahın adını bildirir, yani Allah subhanətələ bu adam malikdir, əgər addırsa, bu adam malikdir və həmsin adlar, həm də onun bu sifətə malik olduğunu bildirir. Demək, Allahın adları həm ad bildirir, həm də o sifəti bildirir. Yəni, özü sadəcə ad deyil. Misal gətirək, məsələn, adi bir insanı təsəvvür edək. Əgər insana Məfsin adı verilibsə, insan Məhsin adı verilibsə, o həm onun adı da ola bilər, həm sifəti də ola bilər. Əgər doğrudan da bu xeyirxah insandırsa, deməli o həm də o sifətə malikdir. Əgər xeyirxah insan deyilsə, sadəcə olaraq onun adıdır. Və ya insana adil adı verə bilərlər. Əslində qəssət heç o adil də olmayada bilər, zalımdır bəlkə də. Lakin Allah Subhanahu tala də belə deyir. Ad dedikdə, həmsinə Allah subhanahu ta'ala həmin sifətə də malikdir. Və Allahın adları sifətlərə necə nice dəlalət edir? Və bu da üç qismə bölünür. Birinci, Ərəb nədir dəlalət-i yəni, həmin ad özündə əhatə etdiyi bütün mənaları mənalara dəlalət edir. Allahın həmin adı özündə nəyi əhatə edirsə, həmin bütün o mənalara, o sifətə qədalət edir. Yəni, Allah zatı ilə də həmin adda malişdir, həm də o sifətə malişdir. Məsələn, Xalik deyək. El-Xalik, Al Allah subhanətə alə adıdır və həmçə Allah subhanətə alə yaradan sifətinə malişdir. İkinci, dələlətü tədəmmunin deyirlər, yəni, Həmin ad, əhatə etdiyi mənanın bir hissəsinə də edir. Yenə buna misal gətirək, həmin misalı, xalik sözünü, xalik dedikdə, yəni Allah subhanə-te-alə, yaradan dedikdə, fayr-arıqda deyə bilərsən ki, Allah bu sifətə malikdir. O birisini demək edə bilərsən. Həmçinin dələlətül izəmin deyirlər, üçüncü sifətə dəalət edən növü isə, dələlətül izəmin deyirlər, Və bu da o deməkdir ki, həmin ad özündən nə doğurursa, yəni addan nə başa düşülürsə, həmin Allah s.ə. o sifətlərin hamısına malikdir. Məsələn, Xalik dedikdə yenə həmin sifətə qayıdaq O deməkdir ki, həminin Allah s.ə. hər şey yaradandır və bu da Allahın öz-özündə qüdrətli olmasını göstərir. Baxın, Xalik sifətində nələr əmələ gəlir? Do yəni, Xalik O deməkdir ki, Allah Subhanahu Taala həm də və hər şeyi biləndir. Ona görə də Allah Subhanahu Taala Talak surəsinin 12-ci ayəsində buyurur ki: <tik bir şeyim> "Allahul lazı xalaqa səbə semavatin və minəl ard mislehunna". Yeddi qat göyü və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır. Baxın, sonra buyurur ki: "Yetenezzəlul amru beynahunna". Allah'ın emri, yani hükmü onla arasında nazil olar. Sonra esas yeri gelir. Allah əsbəl-ətələ buyurur şu لِتَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪ir وَاَنَّ Allah قَدْ اَحَاتَبُ كُلِّ شَيْءٍ ilmə Allah böyle etti ki, bunu böyle bildirdik insanlara bilsinler ki Allah her şeye qadirdir. Bak, göyleri ve yeri yarattı. Yəni ki, Allah hər şeyə qadirdir, yaratmaq sifətən də qüdrətli olmağını göstərir. Və həmsinin Allah öz elmi ilə, Allahın elmi hər şeyi əhatə edir. Deməli, Allahın adı dedikdə, yəni o addan nə nəticələr çıxırsa, o sifətlərə hamısına Allah s.ə. malikdir. Həmsinin Allahın adları sinonimdir, sinonim adlar. Yəni ki, ləfzdə müxtəlifdir ləfsləri məna etibarı ilə isə eynidir. Məna etibarı ilə eynidir. Xalik, məsələn, Səmi, Əs-Səmi, Əl-Basir dedikdə ləfslər müxtəlifdir. Ancaq hamısı Allahı bildirir. Hamısı Allahı bildirir. Və bu deməkdir ki, sino adlar sinonimdir. Və həmsinin Adlar barəsində deyə bilər işdir, işte, mutəbəyinun, yəni ləxsləri də müxtəlifdir, mənaları da müxtəlifdir. Mənalarına görə. Yəni, Allah subhanətə alə, desək, həkimdir. Həkim mənası heç də semiyun, yəni hikmət sahibi. O demək deyil ki, heç də Allah subhanət eşidəndir. Deməli, bu, müxtəlif adlardır. Həm də Allah subhanət alə, adları bir-birindən fərqlidir. Hikmətli və eşidən bir-birindən fərqli adlardır. Yəni Allah-ın Allah adları barəsində deyə bilərik ki, Allahın adları müəyyən bir sayda deyildir. Ki, adlar, məs məsələn, Allahın adı 99 dənədir. Ki. Müəyyən bir sayda deyil. Yəni, həddi yoxdur. Həddini biz bilmirik. Nə qədərdir Allah Allah-ın adları? Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem həcclərindən birində Allah Subhanahu ve sellem, dua edərək buyurur ki: "Allahumme inni abduke. Allahım, mən sənin qulunam. İbnu abdike. Qulunun oğluyam. İbnu amatikə. Canizinin oğluyam." Və sonra bunu xatırladıqdan sonra Allah Peyğəmbər sallallahu ve sellem, dua edərək buyurur ki: "Es'aluka bikulli ismin huwa lek." سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وزهاب همي او پیغمبر اساسا برور شو الله دعاي ederek sena özüne verdiğin veya kitabında nazil ettiğin yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmimdə saxladığın, baxın, öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köçüsümün nuru et və üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et. Əsas yeri odur ki, Peyğəmbər s.a.v. Bu hədisdə dedi ki: "Yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın adınla yalvarım sənə." Yəni elə adlar var ki, Allah Subhanahu heç kimə bəyan etməmişdir. Lakin peyğəmbər salla Allahu və səlləmın bir hədisi var. Həmin hədisdə buyurur ki: "Allah Subhanahu 99 adı var. Kim onları sayarsa, cənnətə daxil olar." Və bəzi alimlər bunu dəlil gətirirlər ki, bu onu göstərir ki, Allahın yalnız 99 adı var. Lakin bu, heç də o mənanı vermir. Bu hədistə Peyğəmbər s.ə.v. onu göstərir ki, yəni həmin 99-u kim sayarsa, o cənnətə daxil olar. Yəni ondan da başqa Allah s.ə.ə.nin adları var ki, bizə məlum deyildir. Və misal gətirir buna ki, şeyh Hüseymin, əgər hər hansı bir şəxs desə ki, Mənim toxucə 100 dinarım var. Və bunu sədaqə üçün hazırlamışam. Yəni bunu sədaqə verəcəm. bu o demək deyil ki, bunun yalnız 100 dinarı var. O demək bunu sədaqə üçün bu 100-ü sədaqə üçün hazırlayıbdır. Bunun başqa dinarları da var. Eləcə də Allah Sübhana taala 99-dan çox adı var. Sadəcə bu 99-nu kim sayarsa, zənnətə daxil olar. Və burada saymaq da dedikdə, həm onun mənasını başa düşmək və o adlar vasitəsi Allaha dua etmək və adlara iman gətirmək, təsdiq etmək onları və ümumiyyətlə Allahın adları və sifətləri barəsində qarşıda indi deyəcəm, necə onlara iman gətirmək lazımdır. Və həmçin Allahın adı barəsində onu deyə bilərik ki, onu dedik qarşıda ki, həm Allahın zatını göstərir, Həm də Allah, həmin ad öz-özlüyündə mənanı bildirir. Və hər bir şəxs də Allahın adına iman gətirməlidir və həmin adın özünə özündə doğurduğu sifətlərə iman gətirməlidir və əgər ad, həmin ad, təsirli addırsa, yəni hər hansı bir başqa Allahdan qeyrisinə təsir olursa, məsələn, yaradan, deməli, burada Allahın yaraddığı üçüncü nəsə var. Allah subhanətə alə, yəni, yaratmaqla nəsə üçüncü bir şeyə təsir edir. Təsirlidir isə, onda onun təsir etdiyi şeylərə də iman gətirmək. Yəni, qeydik ki, məsələn, Allah subhanətə alə, yaradandır. Və deməli, bu sifətə iman, gə ada, iman gətirir ki, Xalik adı var və Allah subhanətə alə, yaratmaq sifəti var Və Allah subhanətə alə yaratmaqla ki, məsələn, təsir edir və onu yaradır. Buna iman gətirmək. Lakin ad, təsirli ad deyilsə, məsələn, azim adı, əzəmətlidir. Həm Allahın adıdır, əl-azim, həm də Allahın sifətini bildirir ki, əzəmətlidir. Allah bu sifətə malikdir. Lakin bu təsirli olmadığı üçün, nəyəsə təsir etmədiyi üçün, üçüncü bir şey bura iman gətirilmir. Həmsinin bir məsələ də var burada, adlar barəsində, Allahın adları dedikdə, Allahın özüdür, bu, yoxsa başqa bir şeydir. Və burada da izah olunur ki, əgər ad dedikdə, adın özünü dediksə, o ləfsi dedikdə, yəni mənasını yox, ləfsi dedikdə, məsələn, deyirsən ki, yaz Kitaba ki, Allahın adı ilə Bismillah. O ləfs Allah deyil. Olsun, deyirsən ki, Allahın adıdır. O demək deyil ki, həmin o söz yazdığın Allahdır. Bu mənada xeyr, Allahın özü deyil. Lakin məna ilə onda Allahın özüdür, bəli. Al-Xalik desən, Allahın adı həm də Allahın özüdür. Yaradan Allah s.a.lə. Və misal gətirir buna, məsələn, desən ki, flanqəsi vur hər hansı bir şəxs. Desən, get flanqəsi vur. Tutaq ki, zeydi vur. Və o getsə vərəqdə yazılan o zeydi, o da zeydi. Zeydi yazılır vərəqə. Vursa, o deməkdir, zeydi vurdu, xeyr. O adı da vurdu. Deməli, o zeydin özü deyil. Addır. Və bu məna, əgər ləfsi qəst olunursa, Sözün özü qəst olunursa Allah deyil. Lakin məna qəst olunursa, bəl Allahın bütün adları və sifətləri Allahın özünü bildirir. Sonra keçək Allahın sifətləri barəsində və sifətləri barəsində nə deyə bilərik? Bə birinci ona deyə bilərik ki, Allah subhanətə alənin sifətləri üç qismə bölünür. Zatı sifətlər Yəni, buna bir növ, başqa cürə demək olar ki, məna, məna kəsb edən sifətlər, mənası var, yəni bunun. İkinci, feyli sifətlər, hərəkət bildirir, yəni. Üçüncüsə, xəbəri sifətlər. Bunlara bir-bir misallar gətirək. Zatı sifəti, məsələn, Səmiyyən, eşidən, əsəm, eşidmək sifəti zati sifətdir. Yəni bu o deməkdir ki, Allah Subhanahu əzəldən və əbədi ola əzəli və əbədi olaraq eşiləndir. Bu sifət daima Allah Subhanahu var. eşitmək sifəti. Daima Allah Subhanahu ilə bircədir. Allah Subhanahu taala və məna kəsb edir. Mənalıdır. İkinci dedik ki, feili ikinci növ sifət, feili sifətlərdir. Yəni hərəkət Hərəkət bildirir. Bu, o sifətlərdir ki, Allahın istəyi ilə olur, hərdən. Məsələn, yüksəlmək feyli sifətdir. Yəni, zatı deyil, daimə Allah s.ə.vələ elə yüksəlmir. Yəni, Allahın istəyi ilə bəzi vaxtlarda Allah s.ə.vələ bu sifətə malik olur. Məsələn, dünya səməsində nazir olmaq, bu da feyli sifətdir. Ər şey yüksəlmək Allah subhanta yüksəldi. O sifət, o hərəkət feyli sifətdir. Danışmaq, məsələn. Yəni, bu Allah subhanta istədiyi vaxtı danışır. Daima danışmır. İstədiyi vaxtı, deməli, bu Allahın istədiyi ilə hərdan olur, hərəkət bildirir. Feyli sifətdir. Lakin Allah subhanta daima bu sifətə malikdir. İstədiyi vaxtı isə danışır. Xəbəri sifətlər də o sifətlərdir ki, Yəni, bu sifətlər insanlara nisbətən, bizə nisbətən demək olar ki, bizim bir hissə bildirir. Hər insan bir hissəsini bildirir. Lakin Allaha aid bu cür deyilmir. Məsələn, Allahın əli var. Allahın sifətidir. İnsana nisbət, nisbətən bu, insanın bir hissəsidir. Allah barəsində isə bu cür deyilmir. Və heç bu Nə hərəkət bildirir, əl dedikdə, nə də məna bildirir. Məsələn, Allahın üzü var, əlvac sifəti var, gözü var. Bu sifətlər Allahın xəbəri sifətləridir. Sonra Allahın sifətləri barəsində onu deyə bilərik ki, sifətlər, Allahın sifətləri adlarından daha genişdir, yəni daha çoxdur. Çünki Allahın adları, həm də sifətləri bildirir, lakin sifətlər heç də Allahın adları demək deyildir. Yəni, ona da misal gətirdik ki, məsələn, Allah subhanətə aləyə kafirlərə qarşı hile qurur, həni hile qurmaq sifəti var, lakin o demək deyil ki, Allah bu adə malikdir hile gər, əlməkir və ya Allah gəzəblənir, o demək deyil ki, Allah subhanətə aləyə qəzəblənən sifəti, adı var qəzəblənən, ey qəzəblənən. Bu cür dua edəsin. Xeyr. O, odur ki, sifətlər adlardan daha genişdir. Və həmsinin sifətlər barəsində onu deyə bilərik ki, Allah subhanətə alə özünü vəsf edibsə bu həqiqi sifətlərdir. Heç də məcazi deyildir. Və Allah subhanətə alədən inkar etmək, Allahı paket çıxatmaq bu pis sifətlərdən. Və ümumi olaraq Allahın Yəni, nəticə ilə adları və sifətləri barəsində Əhl-i sünnə və cəmaa hansı etiqaddadır? Və biz, Əhl-i sünnə və cəmaa sələf Allahın adlarını və sifətlərini Allah subhanətə alə özünü adlandırdığı kimi və Peyğəmbər s.ə.v. adlandırdığı kimi ispat edirik. Allahın və Peyğəmbərinin ispat etdiyi adları və sifətləri, sifətləri İspat edirik, lakin yozmadan diyyətli olun. Allahın adları və sifətlərini, nedir ki Allah özünü adlandırıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm onu adlandırıb. O, o sifətləri və sifətləri ispat edirik, lakin min qeyri təxrifin yozmadan bunu heç bir şeyə yozmuruq və lə təqilin inkar etmədən və min qeyri təqifin və keyfiyyət vermədən və lə təmsilin və bənzətmədən, heç bir şeyə bənzətmədən, yəni bu dörd qayda ilə Allahın adları və sifətlərini ispat edirik, təsdiq edirik, yəni. Və pis sifətləri Allah s.ə.dən uzaq edirik. Əhlüsünə və cəman əqidəsi budur. Və bu tərifi bir-bir izah edək. və Birinci dedik ki, heç yozmadan Allah s.ə.dənin ad və sifətlərini ispat etməliyik. Yəni, təhrifsiz. Ərəbcə buna deyirlər təhrif Və təhrif lügəti mənada dəyişmək deməkdir. Yozmaq, dəyişdirmək, başqa hala almaq deməkdir. Yəni, təhrifsiz, yozmadan. Şəri mənada isə təhrif dedikdə bu, Allahın və Peyğəmbərinin bizə göndəriyi dəlillər nəzərdətlər. Yəni, o dəlilləri Quran ayəsidir və hədisi, yozmuruq. Nə o dəlillərə bir şey əlavə edirik, yəni o sifətlərə, dəlillərdə gələn o sifətlərə, nə də onlardan hər hansı bir şeyi azaldırıq, əskildirik. odur duruşu təhrif dedikdə, deməli, bu dəlillərə aiddir. O dəlilləri yozmuruq. Və yozmaq da, əlbəttə ki, Allahın adlarını və sifətlərini ümumiyyətlə şəriəti təhrif etmək, yozmaq yahudilərin əməli olub. Bu əməli ilk dəvə yahudilər ediblər və onlar öz şitaflarını təhrif ediblər. Allahın naziriyyəti, tövratı təhrif edib yozublar. Allah subhanət alə Nisa surəsinin 46-cı ayəsində buyurur ki, yahudilər barəsində minəl-ləzinə hədu yuhərifunəl-kəlimə an-məvadiihi Yahudilərin bir qismi Tövratdakı sözlərin yerini dəyişib təhrif etdilər. Yəni, onlara nazil olan Tövratdakı sözlərin yerini dəyişib təhrif etdilər, yozdular. Baxın, bu, yahudilərin əməl olub birinci dəfə. Və Allahın adlarını, və sifətlərini yozan firqə də, ən məşhur firqə də, təzə çıxan firqə misalmanlardan cəhmiyələr olub, Cəhmiyyə. Cəhmi ibn Safvanın davamçıları olmuşlar Onlar Allahın sifətlərini inkar edirlər, bütün demoloji sifətlərini. Və bunların özləri isə kimdən götürüblər, baxın görək. Və isnad var, evini kəsir, həmin isnadı gətirir, yəni silsilə ilə gətirir ki, onlar özləri kimdən götürüb bu cür yozmanı. Və başqa kitablarda da göstərir ki, onlar kimdən götürüblər. Və Cəhmi ibn Safvan öz şeyxindən götürüb bu yozmanı. Cəd ibn Dirhamla. Və o da götürübdü öz şeyxindən Əbdən ibn Semaan'dan, Əusa öz şeyxi Talutdan. Hansı ki, Lubeid ibn Əsəmin baldısı oğlu. Bəs Lubeid ibn Ə'sam kim idi? Hə? O da Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemi sehridən Yahudi idi. Baxın, getdi kimə çıxdı? Həmin Yahudiyə. Görün, yahudilər necə çalışırlar ki, müsəlmanları öz dinlərindən uzaqlaşdırsınlar və bu cür yozmalarla insanları Allahdan uzaqlaşdırsınlar. Və onun özü də Yəmən yahudilərindən götürmüşdür. Və bu isnadı, bu silsiləni tapa bilərsiz hədis kitablarından, təfsiz kitablarından. Və həmçin Allah subhanətə alə, yahudilərə gör, necə yozular onlar, əmr edir ki, onlar kəndə daxil olsunlar və ondan nemətin nəyi iyi bitsinlər kəndə və deyəndə kəndə daxil olduqda görün nə deyir Allah Subhanahu taala qulu hittatun yəni daxil olduqda həmin kəndə buyurur ki o qapıdan daxil olduqda Allah'a səcdə edən halda səcdə halında daxil olun və hitta yəni baxın hitta yəni bizi bağışla Deyərək, daxil olun. Allah əsləmətə onlar deyir ki, səcdə edərək və bizi bağışla eyrəbimiz, deyərək, daxil olun. Lakin onlar, ikisinə də müxalif oldular. Arxalairi ilə daxil oldular. O qapıdan. Gör, necə? Allah'a asil oldular. Və hevd dəvəzinə yozdular. henta Bir dəmni hərfi artırdılar. Hinta da buqda deməkdir. Ələ saldılar. henta dedilər. Və bir hərfi artırdılar. Deməli, yozma ya Nəsə, bir şey artırmaqla olur, ya azaltmaqla, ya ərədində onun hərəkəsini, işarəsini dəyişməklə və ya söz artırıb, azaltmaqla olur. Və hamısına misal gətirəcəm inşallah. Baxın, indi müqayisə eləyə bunu indiki devirdə o cəhmiyyələrin yozmaları ilə. Allah subhanətə alə Qur'an-ı Kerimdə neçə yerdə istəvədir? El-rəhmənu aləl-arşi steva. Baxın, İstəvvə, həsli hərfi var burada, yox. Rəhman ərşin üzərinə yüksəldi. İstəvvə yüksəldi deməkdir. Yeddi yerdə Allah subhanətələ harada deyirsə, İstəvvə dedi. İstəvvə demədi. Lakin cəhmiyyələr dedilər, İstəvvə. Bir dənə hərif artırdılar. Gördüyüz? Yahudilər nü hərfi artırdılar Allahın dediyinə və yozdular, azdılar onunla Həmin bu də Allah dedi yüksəldi, bunlar dedi yox, yüksəlmək yox. Yüksəlmək desə o deməkdir ki, Allah subhanətə alə göydədir, deməli ona məkam veririk və yox, Allah subhanətə alə hər yerdədir. Və ona görə istəvanı yozlar öz ağıllarınla və heç o mənaya da aid olmayan bir dənə hərif artırdırlar, istəvulə, yəni Allah subhanətə alə ərşi öz hökmü altına aldı. Bəzi tərcümələrdə də bunu görərsiz Allah ərşi şey yaratdı və öz hökmü altına aldı. Sanki kimin idisə öz hökmün altına aldı sonra. İstəulə bu demək. Və yozdular Allah subhanətə alənin istəulə sözünü. Bunla, bununla yahudlərin yozmaların arasında heç bir fərq yoxdur. Və təhrif yozma dedikdə, iki növü var yozmanın. Birinci, ləfzi yozma. Həmin o sözün özünü yozursan, ikinci isə mənanı yozma. Ləfzi yozma da ki, ya dedik ki, nə isə bir şey, həmin sözü artırmaqla və ya azaldımaqla artırmağa misal yətirdik ki, istəvəyə, ləm hərfinə artırdılar və deyirlər, istəvəyə, öz höşmə altına aldı. Söz artırmaqla, məsələn, Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə buyurur, hoca ərabbuqə, Yəni qiyamət günü sənin Rəbbin Gələcəkdir Baxın Allah deyir ki Sənin Rəbbin gələcək Onlar özlərinə bir dənə söz artırırlar Ola artırırlar Deyirlər əmru Sənin Rəbbinin əmri gələcək Allah subhanətə lazım olsaydı Elə deyərdi ki Sənin Rəbbinin əmri gələcək Allah deyir Rəbbi gələcək Sənin Rəbbin qiyamət günü gələcək Hökum vermək üçün Bu da söz artırmağa misaldir. Veya hərəkəsinin dəyişmək. Də bu sözləri artırırlar ki, Allahın sifətlərini inkar etsinlər, gəlmək sifətini. Allah gəlmir bir yerdədir. Də bunu elə el etməklə Allahın həmin adını inkar edirlər. Yəni, inkar edənlər birinci yozur, sonra inkar edir. Hərəkəyə misal, məsələn, sözün axır hərəkəsini dəyişdirməklə, Allah Subhanahu taala buyurşu: "Kellem Allahu Musa taklīman." Kellem Allahu damma işarəsi ilə dedi o. Allah Musa'nı danışdırdı. Yəni hərfi təzmə budur. Allah Musa ilə danışdı. Allah Musa ilə danışdı. Baxın, bu ayə onu göstərir ki, Allah danışdı Musa ilə. Demə Allah danışır. Allah Subhanahu danışır. Lakin onlar bu sifəti inkar edəmək üçün nə inədilər? Burada hərfi yozmaq lazımdır. Başladılar hərəkəni dəyişməyə. Dedilər ki, kəllamallahə. U demədilər əh. Yəni Musa Allahla danışdı. Yəni Musa, danışan Musadır. Allah subhanətə alə deyil. Musa danışdı Allahla, orada da məlum deyil. Bəlkə də bir vasitə vasitəsilə, cəbal vasitəsilə. Ancaq Allah danışdı deyəndə bunu inkar eləmək mümkün deyil. Allah danışır. Allahın kələmi, yan danışmaq sifətini bu cür inkar eləmək üçün hərəkəni dəyişdilər. Bu da hərəkəni dəyişməyə misaldır. Mənanı yozma isə, məsələn, Allah subhanət hələ dedi ki, Qadib Allah aleyhim, Allah onlara qəzəbləndi. Allahın qəzəblənmək sifəti var. Lakin bu sifəti yozan insanlar mənanı yozmaq üçün, Dedilər ki, yəni, gəzəbləndi, yəni, onlara əzab verdi. Allah s.ə. onlara əzab verdi. Yəni, Allah s.ə. qəzəblənmir. Qəzəblənmək pis sifətdir. İnsana müqayisə elədilər ki, insan qəzəblənəndə özündən çıxır, başqa, qeyri-adi hərəkətlər edir, bənzətlər və yozlaş, Allah gəzəblənmir, sonra bunu inkar etdilər və dedilər ki, bunun mənası, heç buna aid olmayan məna verdilər ki, bunun mənası, yəni, Allah s onlara əzab vermək istəyir və ya Allah subhanətələ onlara əzab verir. Qəzəblənmək bu deməkdir. Bu, yozmağa misal idi. Yəni, əhl-i bu cür yozmalar vermədən Allahın adı və səfəti necə gəlibsə o cür ispat etməlidir. Əhl-i sünnə dedik ki, inkar etmədən Tətil Tətil də tərk etmək deməkdir, inkar etmək deməkdir. Allahın adları və sifətlərini inkar etmədən ispat edəsən və inkar etmək də iki qismə bölünür. Bütün adları və sifətləri bir-bir inkar etmək və ya hər hansı bir adı inkar etmək. Allahın hər hansı bir adını inkar etmək. Və təhriflə tətilin, yəni yozmaqla, yozmaqla inkarın tərqi nədir? Fərqi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir şəxs Allahın adını yozursa, birinci onu inkar etməlidir. İnkar edir ki, belə sifəti yoxdur adı sifəti, sonra yozur. Deməli, hər bir Allahın ad və sifətini yozanlar, deməli Allahın həmin ad və sifətlərini öz-özündə inkar da edirlər. Lakin inkar edən, o demək deyil ki, yozur onu, birbaşa inkar edir. Və bundan ibarətdir. Deməli, Allah subhanətələnin adını yozursa, deməli, Allahın adını həm də o inkar edir. Və sonra qeyd etdi ki, və heç bir keyfiyyət vermədən Allahın adını və sifətlərini ispat edir. Əhl-i sünnəvəl cəma. Və keyfiyyət vermək də o deməkdir ki, yəni insan can atmamalıdır həmin sifətin və adın keyfiyyətini öyrənməyə. Necədir görəsən bu, əl, məsələn, Allahın əli necədir? Can atmamalıdır onu öyrənməyə. Və bu barədə də sual verməməlidir. Necədir bu? Və keyfiyyət vermək odur. Və əlbəttə ki, Allahın adlarının, vəsifətlərinin keyfiyyətini məxluqlar heç də heç vaxt bilə bilməzlər. Allah əsbələlə Quray-ı Kərimdə buyurur, Bəqara Sürəsinin 255-ci ayəsində ayət-il də buyurur ki, Lə yuhituna bi şeyin min ilmihi illa bima şaa. Onlar, yəni yaradılmışlar, bütün məxluqatlar Allahın ilmindən onun özünün istədiyindən başqa heç bir şeyi qavraya bilməzlər. Allahı qavraya bilməzlər insanlar. Necədir ki, hikmətini qavraya bilməzlər. Həmçinin Taha surəsinin 101-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur: "Və la yuhituna bihi onların elmi onu əhatə edib qavraya bilməz Allahı qavraya bilməz insanlar ona görə onun keyfiyyəti barəsində heç düşünmək olmaz Allahın alları və sifətləri barəsində necədir bu? çünki məxluq adi götürsək, adicə bəzi məxluqatların keyfiyyətini düşünə bilmir məsələn hədislərdə və ya ayədə gəlib ki bütün məxluqatlar Allahı zikr edirlər təsbih, zikr edirlər. İndi görək kim düşünə bilər, keyfiyyətini desin. Onlar necə necə edirlər Allahı? Adicə hər hansı bir məxluqun keyfiyyətini deyə bilmirlər insanlar. Necə zikr edirlər? Və ya Cəbrail'in qanadları necədir? Onu deyə bilmirlər. Bəs Allah barəsində necə keyfiyyət verə bilərlər insanlar ona? Ha? Allah Subhanahu taala buyurşu: "Və inna min şey'in illə Elə bir şey yoxdur ki, O, Allahı zikr etməsin, təsbih etməsin. Və ya başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Law anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyati Əgər biz Qur'anı, bu Qur'anı dağlara nazil etsək həmin dağı qorxusundan, mütləq ümidi içində da parçaların parça-parça olduğunu görərdin. Və da göstərək, dağlar qorxur. Və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, Uhud dağı haqqında Uhud dağı bizi sevir. Və biz də onu sevirik. Necə sevir? Keyfiyyəti məlumdur. Adicə bir məxluqun keyfiyyətini insan bilmirsə, xaligin keyfiyyəti haqqını necə düşünə bilər? Odur ki, əhli sünnə və cəmaa həmsinin Allahın adları və sifətlərini keyfiyyət vermədən ispat etməlidir və keyfiyyət necə olur və keyfiyyət dedikdə o demək deyil ki biz keyfiyyəti inkar edirik yəni, onun keyfiyyəti var lakin bizə məlum deyil yəni bu bəzi də ola bilsin ki elə başa düşsün ki biz ona keyfiyyət vermirik o deməkdir ki onun keyfiyyəti yoxdur var Lakin biz onu bilmirik, biz onu qavraya bilmirik. Ona görə biz ona keyfiyyət verə bilmərik. Keyfiyyət vermədən Allahın adları və sifətlərini ispat etməliyik. Və keyfiyyət vermək üç şeylə ola bilər. Ya insan həmin şeyi görməlidir ki, onun keyfiyyətini desin, nə zördür? Əlbəttə ki, Allahı indiyənə qədər görən olmayıb və həmçinin və ya onun bənzərini görməlidir ki, müqayisə etsin ki, filan keyfiyyətdədir və onun bənzəri də yoxdur Allah s.ə.vənin və ya səhi bir xəbər gəlməlidir. Ya hədis, ya Quran ayəsi ki, o necədir onun keyfiyyəti? Bu barədə də heç bir şey yoxdur. Deməli, keyfiyyət vermək bu üçü yoxdur. Keyfiyyət bu üç şeylə olur. Üçü olmadığı üçün keyfiyyət vermək yoxdur. Və dördüncü də qeyd etdi ki, Allahın, Allaha tay bənzər tutmadan Allahın adları və sifətlərini təsdiq etməli də əhlisun əvvəl cəmaq. Və Allahı bənzətmək dedikdə də bənzətmək iki cür olur. Ya xaliqi, yəni Allahı məxluqata bənzədəsən, məsələn, deyəsən ki, Allahın əli bizim əlimiz kimidir. Allahı bənzətdin məxlugata. İçidir bizi kimi. Allahı bənzətdin məxlugata. Bu cür olmaz və bənzətmək. Ya bu cür bənzətmə ola bilər, bənzətmə dedikdə, işte, və ya əksinə, məxluqatı Allaha bənzədəsən. Deyəsən ki, məsələn, filan kəs ruzi verəndir və onu Allaha bənzətdin. Və ya bu da öz-özlüyündə üç hissəyə bölünür, yəni məxluqatı xaliga bənzətmək, yəni insanları Allaha bənzətmək üç hissəyə bölünür Rububiyədə bənzədəsən. Yəni deyəsən ki, Allah bu da falan kəs ruzi verir. Yəni onu Allah'a bənzətdin. Ruzi verən odur dedim. Və ya falan kəs öldürür. İnsanları öldürüb dirildən falan kəsdir. Və ya deyəsən ki, falan kəs qiyamət günü insanları hesabə çəkəcək. Bəli, bəzi firqələr var ki, bunu deyirlər, bəli. Deyirlər ki, Əli rəziyəllahın o Kişiləri haqqı hesaba çəkəcək, qıyamə günü, Fatımə də qadınları. Elə filqələr var. Bu, insanı məxluqatı bənzətdi, kimə? Xaliqə, Allaha bənzətdi. Və bu cür bənzətmə batildir, şirkdir. Və ikinci bənzətmə də o, dedi ki, yəni, məxluqatı Allaha bənzətmənin ikinci növlə odur ki, uluhiyyədə bənzədəsən, ibadətdə. Yəni, Allaha necə ibadət edirsən, ona da elə ibadət edərsən. Qurban kəsəsən onun üçün, onun üçün səcdə edəsən. Mən öz gözlərimlə görmüşəm ki, şeyhinə səcdə edib. Allah hüquq öz şeyhinə səcdə edir. Vallahi görmüşəm. Bu cür səcdə edirsə, deməli, məxlugatı uluviyyədə, ibadətdə Allaha bənzətdi. Bu cür bənzətmək. Və ya adlar və sifətlərində məxlugatı Allaha bənzədəsən. Deyəsən ki, filan kəs hər şeyi bilir, qeyb ilmi də bilir. Sənə deyər ki, 100 ildən sonra nə olacaq? Filan kəs nə vaxt öləcəkdir? Bu, Allaha məlumdur. Qeyb elini bilmək Allahdır qeybi bilən. Və əhl-i sünnə və əqidəsi Allahın adları və sifətlərinə dair əqidəsi bu cür olmalıdır. Yəni, Allahın adları və sifətlərini ispat etməli, heç bir təhrifsiz, yəni yozmadan və inkar etmədən və həmçinin keyfiyyət vermədən və heç bir şəxsə, heç kəsə bənzətmədən Allahın adları və sifətlərini ispat etmək və pis sifətləri də ondan inkar etmək o pis sifətlər ki, Allah subhanətə alə özü, özündən və həmçinin Peygamber səhəm ondan inkar edibdir və müəllif Allahın adları və sifətləri barəsində ayə gətirir Və bu, Rad surəsinin 30-cu ayəsidir. Allah s.ə. bu ayədə buyurur ki, Və hüm yəkfurunə bir rəhməni Onlar rəhmana küfr edirlər. Yəni, rəhmanı inkar edirlər. Və ayənin zahiri onu göstərir ki, onlar yəni, rəhmanı, yəni Allahı inkar edirlər. Lakin bu demək deyil. Yəni, onlar Rəhman sifətini inkar edirlər. Allahın Rəhman sifətini inkar edirlər. Və bu da məşhur rəvayətdir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam o Hüdeybiyə sulhündə müşriklərlə müqavilə bağladıqda onlardan müqavilə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, müqavilədə yazın ki, bismillahir Rəhimli, mərhəmətli Allahın adı ilə. Müşriklərdən Suheil deyir ki, "Əmmər-Rəhman" Rəhmana gəlincə mə ədri məhiyya." Allahın dostu heç bilmir o nədir. Baxın, Rəhman sifətini inkar etdilər. Və deyir ki, "Lakinə kutub bismikəllahumma." Lakin yazın deyir, Allahım, sənin adınla. Yəni Allahın Rəhman sifətini inkar etdilər müşriklər. Baxın, bu vaxt Allah Subhanahu həmin ayəni nazil etdi ki: "Wahum yakfuruna bir-Rahman." Onlar Rəhmanı, yəni bu sifəti inkar etdilər. Kimlər inkar edənlər? Baxın, müşriklər. Deməli Allahın adını, sifətini inkar edən müşriktir. Küfr edir, kafirdir. Və həmin bu ayə onu göstərir ki, kim Allahın hər hansı bir adını inkar edərsə, küfr etmiş olur, küfr edir. Həmsi müəllif hədis gətirir, sahib Bukhari dədi, Əli radiyalanhu <gülüyor> deyir ki, Hədisun nəsə bimə yərifunə, İnsanlarla onların başa düşdükləri tərzdə danışın. Baxın, insanlarla onların başa düşdükləri tərzdə danışın. ə Əturidunə ən yükəziballahu və rəsuluhu Yoqsa siz istəyirsiniz ki Allah və Rəsulu inkar olunsun? Allah və Rəsulu inkar olunsun? Da bu hədisin padları Allahın adları və sıfatlarına nə aidiyyəti var? Və hədis onu göstərir ki, insanlarla o o tərzdə danışmaq lazımdır ki, Allahın adlarını və sıfatlarını inkar etməsinlər. Ola bilsin ki, insana Elə bir şey deyə bilərsən ki, Allahı inkar edər. Elə bir sifətini deyə bilərsən ki, o qavramır onu. Elə bir tərzdə onu çatdıra bilərsən ki, o onu qavramaz və onu birbaşa inkar edə bilər. Ona görə insanlarla öz ağları başa düşdükləri tərzdə danışmaq lazımdır. Lakin bu demək deyil ki, insana bu şeyləri çatdırmırsan. Dəvət etdikdə bu cür şeyləri insanlara demək olmaz, çatdırmırsan. Bu, heç də o demək deyil. Bu hədis on deməkdir ki, insanlara çatdırmağın növü var. Hikmətlə demək lazımdır. Yavaş-yavaş tədrizən və hikmətlə insanlara çatdırmaq lazımdır. Həmsin bu hədis dəvətdə hikmətin rolunu göstərir. Dəvətdə hikmətli olmaq lazımdır. Sonra müəllif İbn Abbasın sözünü gətirir burada. Eləvayət edir ki, bir kişi Peygamber s.a.v. söhbət etdikdə titləyir, onun sözünü eşidir. Kəqəmdar s-səhəm nəsə deyir orada Allahın Allah, sifətlərindən və kişi həmin kişi özündən çıxır və inkar edir. İnkar əlamət olaraq özündən çıxır, hisslənir, inkar edir bunu. Və İbn Abbas deyir ki, mm -hmm. mə fərəq həvlə yəcidunə riqqətən ində muhkəmihi və yuhlikunə ində mütəşəbihihi və buyurur ki, İbn Abbas ki, bu necə ola bilər, bu necə insanlardır? Qorxmurlar, nə üçün deyir Allahın həmin sifətlərini təsdiq etmirlər? Onlar deyir, o cür insanlardır ki, deyir, möhkəmləri, möhkəm ayələr, yəni mənası aydın və hökmü bəlli olan şeyləri asanlıqla qəbul edir, mütəşəbihləri isə, yəni məna dərk olunmayan şeyləri isə inkar edirlər və bunun vasitəsi də özlərini həlak edirlər. Yuhliku nə ində mütəşəbihihi Mütəşəbihlərdə isə özlərini həlak edirlər. Yəni, mütəşəbih sözlər gəldikdə, hansı ki, mənası dərk edilməzdi, onlar həlak edirlər özlərini, inkar edilə gəni. Və bu da Allahın həmin adları və sifətlərinə aiddir ki, Allahın elə sifətləri var ki, ümumiyyətlə, adları və sifətləri dərk edilməzdir. O demək deyil ki, bunu biz inkar etməliyik Lakin elm əhlinə gəldikdə isə, yəni möminlərə gəldikdə isə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və rasixunə fil ilmi əmən, əmən olanlar isə o mutaşabi ayələrə, dəlillərə gəldikdə deyirlər ki, biz ona iman gətirdik və salam. Yəni əsl mömin bu cür olmalıdır. Yenə başqa rəvayət gətirir, bu rəvayəti öncədə qeyd etdik. Həmin ayənin nazil olması barəsində Vəxum yəqfurunə bir rəhməni Rad surəsinin 30-cu ayəsidir. Onlar rəhmanı inkar edirlər. Yəni, bu da qeyd edir ki, burada Qurayş surəsi, Qurayşlər barəsində nazil olmuşdur. Evet. Peygamber s.a.v. Hudeybiyyə sülhündə bunu qeyd etdik ki, onlara dedikdə şey, ki, Bismillahirrahmanirrahim ilə başlasın, yazsınlar və Allahın rəhman sifətini inkar etdilər və Allah s.a.v.ə də Bu ayəni nazir etdi. Və Allahın adları və sifətləri barəsində bu qədər inşallah. Subhanəkə Allahümən və bəhəmdikə və şəhədvən lə iləhə illəm təstəfurka və tubu iləyib.